Багатство та й годі. Видно, що тут колись був центр імперії. Тепер усе це впорядковане, і його оглядають люди, натовпи людей. Дітей, дорослих, чужинців. Навіть я, що не був ніколи громадянином цієї імперії, маю якесь дивне почуття, пов'язання. Може, це гордість, що мої предки також платили податки на ці палати і скарби, а я тепер ніби маю право їх оглядати, але всюди треба платити за вхід. Тож не диво, що росіяни в Україні винищують всі наші історичні пам'ятки, бо вони залишаються для пам'яті, виховують і зміцнюють почуття приналежності до свого народу. Оглядали місто, поїхали на найвищу вежу собору Святого Стефана, де вилето новий дзвін. І про це пам'ятають А у підземеллях катакомбах колись за часів чуми Складали трупи, які вибирали з викопаних для цієї мети по місту ям Так туди завезли композитора Моцарта, який несподівано помер А коли власті довідались, що він десь зник, почали його шукати Та вже було запізно Його відвезли і поховали десь у спільній братській могилі на цвинтарі стоїть начебто його пам'ятник. Але чи Моцарт там похований? Фотографувалися ми під пам'ятником цісаря Франца Йосифа. Під ним фотографувався навіть Малецький, хоча в інших місцях він фотографувався неохоче. Франц Йосиф був цісарем, який довго жив і який до того ж був бабієм. і Він приніс своїй дружині статеву хворобу розповідав нам наш гід. Та це не заважало йому бути славним і популярним цісарем. В історії він не одинокий. Знаємо, що імператор Франції Наполеон мав любовну аферу з Жозефіною. Цариця Катерина, та ще велика, вибирала собі коханців серед солдатів. Гітлер приховував свою коханку Єву Браун аж до останнього дня свого життя, коли з нею взяв шлюб. Щоб разом учинити самогубство Сталін самовбив свою дружину Алілуєву Всі вони мали своїх обожнювачів З тих часів також походить популярна пісня Августин Августин – це історична постать Він був фаєкерник, тобто візник, який любив випити Так однієї ночі йшов п'яний і упав у яму до якої було поскидувано трупи померлих від чуми чи холери. А вранці, коли прийшли забирати трупи на перепоховання до катакомб, знайшли один живий труп і так цьому зраділи, що співали його в пісні. Так намагалися розважати свіденці під час лиха. Так увічнили свого Августина, продовжував урок історичних пліток наш приятель-гід. Ясна річ, що обідали ми по Віденському. Обід запивали в одному ресторані вином, закушували бутербродом і пивом в іншій кав'ярні, а на десерт пішли на каву і мельшпайзе. Вранці ми з'їли континентальний сніданок, тобто бутерброд і каву, спакувались і виреєструвались з готелю, бо нас мали забрати автомобілем до Фельдбага наші приятелі з Канади. Але вони не приїхали, пізно переказавши, щоб ми давали собі раду самі. І ми, скориставшись з нагоди, ще поїхали до Шенбрюна за Відень, до літньої цісарської резиденції. Цей величезний парк з фонтанами і палатами, щоправда, не такими солідними, як Кайзергов, але кімнати й зали умебльовані і декоровані пишно. Одна кімната так і називається – одномільйонова. Бо усі стіни в ній обиті дорогоцінним американським червоним деревом З уміщеними картинами Тоді це коштувало один мільйон А що тепер? На вечерю Малецький завів мене до ресторану під Радгаус Під ратушею Там є кілька ресторанів, зали величезні Ми вибрали ресторан, де грав оркестр Правда, тільки з трьох музикантів але грали лише віденські мелодії. Малецький замовляв для нас трави. Подали нам вино не у пляшці, а налили до посудини, з якої треба було його цідити до склянки. Ця посудина була схожа на посудину, з якої дожильно годують тяжко хворих у шпиталях. Спочатку ми не знали, як вино цідити, але скоро навчилися, і треба було незабаром знову наповнювати нашу посудину рідиною. На десерт Малецький замовив цісарську страву кайзер шмаррен, тобто страву, яку любив цісар. В Австрії все має свою історію, не тільки цісарі, хоч найбільше історій тягнеться від них. Тим часом, поки ми повільно їли, а я думав про цю цісарську шпайзе, Музиканти почали підходити до столів і грати гостям мелодії на замовлення. При столі ми сиділи у двох. Два чоловіки і Малецького заінтригувало, чи вони підійдуть до нашого стола грати нам любовні мелодії. І він казав, що не прийдуть, і дійсно вони нас поминули, пішли далі. При тому Малецький поглянув на мене і сказав, що я мусив забагато випити вина. Бо мав міну закоханого. Тому радив мені відвернутись, бо музиканти могли б подумати, що ми закохана пара і прийти нам грати. Але вже було запізно. Музиканти немовби відчули нашу розмову і прийшли нам грати. Він замовив собі якусь віденську мелодію, а я любовну історію з одноіменного американського фільму. При такій музиці Смакували мені навіть цісарські шмаррен. Щось на вигляд кулеші, але солодкої, з мармеладом. На другий день вранці ми мали більше щастя. Я довідався від Дзеровича про англійців.